Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 8. Зустріч на ОРБІТІ Півгодини по тому пілот оголосив. Сідаємо через 10 хвилин. Будь ласка, перевірте свої паски безпеки. Флойд послухався і прибрав папери. Читати під час космічного жонглювання, яке було впродовж останніх 300 миль, Значить, напрошуватися на неприємності. Краще вже заплющити очі і розслабитися, поки корабель штовхатимуть уперед-назад короткими імпульсами ракетної тяги. За кілька хвилин він помітив перші відблиски космічної станції-1 лише в кількох милях від корабля. Сонячне світло виблискувало і скрилося на відполірованій поверхні диска, що мав три сотні ярдів у діаметрі і повільно обертався. Недалеко на тій самій орбіті, дрейфував космічний корабель ТІТОВ-5, а поруч із ним майже круглий АРІЕС-1В, -Ві» космічний ВІЛ для натяжної роботи, що з одного боку мав чотири короткі ніжки, амортизатори для примісячення. Космічний корабель Оріон-3 заходив на посадку з вищої орбіти, тут відкривався захопливий вид на Землю, що майоріла позаду станції. З висот 200 миль Флойд міг бачити більшу частину Африканського континенту, і Атлантичний океан. І, хоч землю значною мірою вкривали хмари, він міг розглядіти блакитно-зелені обриси золотого берега. Центральна військ космічної станції з витягнутими приймачами повільно підпливала до них. На відміну від апарата, з якого вона висунулася, вісь не оберталася, чи точніше оберталася в протилежному напрямку зі швидкістю, що дорівнювала швидкості обертання станції. Завдяки цьому корабель, що прибував, міг уникнути обертання, яке є вельми. Небажаним під час обміну вантажем чи пасажирами. М'який поштовх дав знати, що корабель причалив до станції. ззовні почулося шкреботіння об метал, потім коротке шипіння повітря. Це вирівнювався тиск. Через кілька секунд відчинився шлюз, і чоловік, одягнений у легкі штани і сорочку з короткими рукавами, вбрання, що майже стало уніформою робітників станції, зайшов до кабіни. Ради вас вітати, докторе Флойд. Я Нік Міллер із служби охорони станції. Буду опікуватися вами до відбуття шатла на місяць. Вони поручкалися, потім Флойд усміхнувся, стюардесі і сказав. Переказуйте капітану Тайнису мої вітання і подяку за приємну подорож. Можливо, ми ще побачимося на шляху додому. Дуже обережно, минуло вже рік відтоді, як він востанні був у невагомості і має минути якийсь час перед тим, як він відновить свої навички поводження в космосі, Флойд руками протягнув себе крізь шлюз, у велику циліндричну камеру на всій космічної станції. Камера являла собою кімнату, повністю оббиту м'якими матами, у стінах якої вбудовано ручки. Флойд міцно вхопився за одну з них. У цей час уся камера почала обертатися, доки її обертання не вирівнювалося з обертанням станції. Тому як гравітація слабкими невидимими пальцями захоплювала Флойда, його повільно відносило в бік кругової стіни. Тепер Флойд уже стояв на тому, що Стало викривленою підлогою, ледь помітно розгойдуючись, як паросток водорості у хвилях припливу. Відцентрова сила станції заволоділа ним. Тут вона ще слабка, але зростатиме, коли прибулий почне рухатися до центру станції. Від центральної транзитної камери Флойд летів слідом за мілером униз з вивистими сходами. Спершу його вага була настільки незначною, що він мусив триматися за поручні. Та коли вони досягли зали для пасажирів, на зовнішній поверхні великого диска, що обертався. Флойд здобув достатньо ваги і вже міг рухатися майже нормально. Із часу його останнього візиту залу для пасажирів трохи переоснастили. Крім звичайних крісел, маленьких столиків, ресторану і пошти, тепер тут ще розташовувалися перукарня, аптека, кінотеатр і сувенірна крамниця, у якій продавали фотографії та слайди місячних ландшафтів і ландшафтів землі, шматочки місячників, рейнджерів і сервейорсів, із гарантією справжності. Вони були охайно запаковані в пластик і космічно дорогі. «Може, вам щось принести, поки ми чекаємо?» – запитав Міллер. «Наш рейс за 30 хвилин. Я б не відмовився від чорної кави з двома грудачками цукру. І ще хочу зателефонувати на землю. Добре, докторе, я принесу каву, а телефони отут». Мальовничі будинки розташовувалися лише за кілька ярдів від двох входів із табличками «Вітаємо в секції США» і «Вітаємо в секції Радянського Союзу». Під табличками висіли повідомлення англійською, російською, а ще китайською, французькою, німецькою і іспанською мовами. Будь ласка, приготуйте паспорт, візу, медичну картку, дозвіл на переліт, декларацію про багаж із зазначенням ваги. Приємно, що пройшовши перевірку в будь-якому з контрольних пунктів, пасажири мали змогу знову спілкуватися одне з одним. Поділ існував лише з адміністративною метою. Флойд, перевіривши, чи код Сполучених Штатів досі залишався 81, набрав свій 12-значний домашній номер, опустив універсальну пластикову кредитну картку в спеціальний отвір і через 30 секунд його з'єднали. Вашингтон іще спить. До світанку залишилося кілька годин, але він нікого не потурбує. Домогосподарка прослухає повідомлення з автовідповідача, коли прокинеться. Міс Флемінг, це доктор Флойд. Перепрошую за своє несподіване відрядження і усі пов'язані з цим клопоти. Будь ласка, зателефонуйте до офісу і попросіть забрати мою машину. Сама машина в аеропорту Далес. А ключів містера Бейлі, старшого співробітника управління польотами. Іще одне. Потелефонуйте до заміського клубу Chevy Chase і залиште повідомлення секретарю. На жаль, я не матиму змоги грати в тенісному турнірі на наступних вихідних. Перепросіть за мене. Напевно, вони на мене розраховували. Потім зателефонуйте Downtown Electronics і скажіть їм, Якщо вони не полагодять відеофон у моєму кабінеті до середи, то хай зовсім забирають ту свою бісову штукенцію. Він зробив паузу, щоб відсапнути і подумати, які ще нагальні проблеми та критичні ситуації можуть виронути за його відсутності в найближчі дні. Якщо у вас залишиться мало готівки, з'яжіться з офісом. Вони можуть пересилати мені термінові повідомлення, але, можливо, я буду надто зайнятий і не зможу відповідати. Перекажіть дітям, я їх люблю і повернуся щойно зможу. От чорто дехто, кого я не хотів би нині зустріти. Якщо зможу, перетелефоную з місяця. До побачення. Флойд спробував непомітно вислизнути з кабінки, але було вже надто пізно, його помітили. Через радянський прохід просто на нього йшов доктор Дмитрій Моєсеєвич із Академії наук СРСР. Дмитрій – один із найкращих друзів Флойда. І саме тому зараз він не хотів із ним розмовляти. Розділ дев'ятий Місячний шатл. Російський астроном – високий стрункий блондин, за аж таким молодим обличчям, що дивлячись на нього ніхто не визначив би його справжній вік. 55 років, 10 із яких він витратив на будівництво гігантської радіообсерваторії на віддаленій ділянці Місяця, де 2000 миль твердих порід захищали його творіння від електронного шуму Землі. «Ну, гей сказав він місно, потискаючи руку другові, – «все світ справді затісний». «Як ти поживаєш, як дітки?» «Усе добре». «Привітно, але дещо розгублено», – відповів Флойд. «Ми часто згадуємо ту прекрасну відпустку в тебе минулого літа». Флойд шкодував, що він не може сказати це більш щиро, адже їм справді сподобалася торішня тижнева відпустка в Одесі разом із Дмитрієм протягом одного з його візитів на Землю. «Я так розумію, ти не місяць», – поцікавився Дмитрій. «Ем, так, мій корабель відбуває через півгодини», – відповів Флойд. Ти знаєш містера Міллера. Офіцер, який досі шанобливо стояв на віддалі, тримаючи пластикову чашку кави, підійшов ближче. Звичайно, ми знайомі. Проте, оближти каву містера Міллера. це останній шанс доктора Флойда на цивілізовану випивку, тож не марнуємо його, я наполягаю. Вони рушили з Дмитрієм з основної зали в секцію спостереження і незабаром усі сиділи за столиком при тьм'яному світлі, спостерігаючи рухливу панораму зірок. Космічна станція 1 оберталася раз на хвилину, і це повільне обертання продукувало силу тяжіння близько до місячної. Це, за результатами досліджень, є найкращий компроміс між земною силою тяжіння і браком тяжіння взагалі, крім того, пасажири, які летіли на місяць, мали нагоду трохи акліматизуватися до нових умов. Іззовні майже непомітних вікон у космічній тиші проходили парадом земля й зірки. Уздовж цей бік станції був нахилений від сонця. Поза як інакше визирнути в космос було б неможливо, бо надто яскраве світло спалило б залу. Навіть тепер у світлі Землі, що займала краю, потонуло все, крім найяскравіших зірок. Одначе Земля згасла, коли станція повернулася до нічної частини планети, за кілька хвилин вона перетворилася на величезний тьм'яний диск, усіяний вогнями міст. Тепер небо належало зіркам. А зараз, промовив Дмитрій, швидко спорожнивши свою першу порцію, та бавлячись із другим килишком. Скажи мені, що там за епідемія в секторі Сполучених Штатів? Я хотів туди потрапити, але мені відповіли. Не можна, професоре, нам дуже шкода, але зараз суворий карантин, поки не буде подальших вказівок. Я натискав на всі важелі, але без результату. А тепер ти мені скажи, що сталося. На жаль, ми тримаємо карантин під наглядом. Флойд приречено подумав. О ні, тільки не знову. Служби випинитися в шатлі що прямує на місяць. Карантин – це лише застережний захід. Сказав він, пильно добираючи слова. Ми навіть не певні, що він справді потрібен, але не хочемо ризикувати. Але яка хвороба, які її симптоми? Чи не може вона бути інопланетного походження? Можливо, вам потрібна допомога наших медиків. Вибач, Дмитрію, та в нас наказ нічого не розповідати. Дякую за пропозицію, але ми тримаємо ситуацію під контролем. Гм. скептично буркнув Моїсейович. Було зрозуміло, що ці слова його не переконали. Дуже дивно, що тебе, астронома, послали на місяць для контролю за епідемією. Я колишній астроном. Уже минули роки відтоді, як я проводив справжні дослідження. Тепер я науковий спеціаліст, а це означає, що я не знаю нічого про все на світі. Тоді що таке, на твою думку, мат-1? Здавалося, Міллер знову удавиться своїм напоєм. Але Флойд був стриманішим. Він подивився своєму другові просто в очі і спокійно відповів. Мат-1? М'яке здивне скорочення. Де ти його почув? Ніде, забудь про це, промовив росіянин. Тобі я вірю, ти ж не можеш мене дурити. Але якщо ви вплуталися в щось, із чим не зможете впоратися, сподіваюся, не тягнути мете доти, аж доки волати про допомогу буде запісно. Мілер стурбовано глипнув на годинник. Докторе Флойд, через п'ять хвилин посадка, повідомив він. Думаю, нам слід поквапитися. Знаючи, що до посадки ще добрі двадцять хвилин, Флойд худко підвівся. Занадто худко, він навіть забув про силу тяжіння один до шести. Йому довелося схопитися за стіл, щоб не злетіти. Було дуже приємно зустрітися з тобою, Дмитрію, хапливо промовив він. Бажаю тобі приємної подорожі на землю, тільки но повернуся, я тобі подзвоню. Коли вони залишили залу очікування і попрямували до перевірочного пункту Сполучених Штатів, Флойд зазначив Хух. ледь вивернувся. Дякую, що врятували мене. Знаєте, докторе, відповів офіцер Служби безпеки, я сподіваюся, він не має рації. Рації щодо чого що ми вплутались щось, і ще не зможемо впоратись. Саме це, із притиском відповів Флойд, я і збираюся з'ясувати. Через 45 хвилин ракета АРІС-1 покинула станцію, прямуючи на місяць. Її відліт зі станції мав обмаль спільного з відльотом із землі. Не було ні шаленого реву двигунів, ані потужних стрибків, лише майже нечутний далекий свист, коли плазмові реактивні двигуни малої тяги, скерували свої наелектризовані потоки в космос. М'який поштовх тривав трохи більше, як 15 хвилин, а незначне прискорення не могло б нікому завадити рухатися кабіною. Проте, коли прискорення завершилося, корабель уже не був зв'язаний із Землею, хоча на станції ще перебував. Він переміг силу тяжіння, тепер перетворився на вільну і незалежну планету, що оберталася навколо Сонця по своїй орбіті. Кабіна, в якій Флой тепер летів сам, була розрахована на 30 пасажирів. Дивний покинутий вигляд мали порожні сидіння навколо, некомфортно раптово стати об'єктом неподільної уваги стюарда і стюардес. це не згадуючи пілота, другого пілота і двох бортинженерів. Флойд сумнівався, що хоч одна людина в історії мала такий ексклюзивний сервіс, і навряд чи хтось іще матиме його в майбутньому. Доктор пригадав цинічний вислів одного з не дуже шанованих понтифіків. Тепер ми здобули папство, так насолоджуємося ним. Що ж він буде насолоджуватися цією мандрівкою і ейфорією від невагомості? Позбувшись ваги, Флойд принаймні на деякий час позбувся всіх своїх клопотів. Хтось колись сказав, що в космосі ти можеш бути нажаханим, спантеличеним, але не стурбованим. Це абсолютно правда. Персонал, здавалося, заповзявся годувати свого єдиного пасажира ці 25 годин подорожі. Йому постійно доводилося відмовлятися від непроханої їжі. Незважаючи на погані перечуття перших астронавтів, Їда в стані цілковитої невагомості не являла собою жодних проблем. Він сидів за звичайним столом, до якого тарілки кріпились, як на кораблях під час хитавиці. До всіх страв додавалося щось липке, тож вони не спливали і не плавали кабіною. Відбивна приклеювалася до тарілки грубим шаром липкого соусу, а салат не менш липким наповнювачем. Якщо знати всі нюанси, то лише кілька страв могли в цій ситуації бути небезпечними. Гарячі супи й надмірно розсипчасті тістечка. Напої – то, звичайно, інша справа. Усі рідини просто подавали в спеціальних пластикових пляшках. Ціле покоління героїчних, але все ж неоспіваних добровольців переймалися тим, щоб дизайн убиральні можна було вважати за більш-менш надійний. Флой дослідлив її обладнання, щойно розпочалося вільне падіння. Він опинився в маленькій кабінці з усіма пристосуваннями звичайного туалету в літаках але підсвічений різким, неприємним для ока червоним світлом. Посеред кімнати висіло оголошення. Важливо! Прочитайте цю інструкцію заради власної безпеки. Флойд присів, доводилося робити це, незважаючи на невагомість, і перечитав інструкцію кілька разів. Упевненши, що нічого не змінилося з часу його останньої подорожі, він натиснув кнопку «Старт». Під рукою заджеркотів електричний моторчик, і Флойд відчув, що рухається. Він заплющив очі, як радила інструкція, та почав чекати. Через хвилину тенькнув дзвоник, і він розвернувся. Зараз ядуте червоне світло змінилося на заспокійливе рожево-біле, але, що важливіше, на нього знову діяла сила тяжіння. Тільки тьм'яні вібрації показували, що це штучна сила тяжіння, викликана обертанням туалетної кабінки. Флойд узяв шматок мила, кинув додолу і кілька секунд спостерігав його вільне падіння. Він розраховував, що центрифуга – породжувала чверть від звичайної сили тяжіння. Такої гравітації достатньо, щоб не боятися, що щось піде не туди, куди треба, принаймні там, де це справді є важливим. Флой натиснув кнопку «Зупинка для виходу» і знову заплющив очі. Вага повільно спадала, бо припинялось обертання кабінки. Дзвоник двічі тенькнув, і знову загорілося ядуче червоне світло. Після цього двері зафіксувалися саме в такій позиції, щоб він міг ковзнути в салон, де швидко причепився підошвами до килима. Невагомість уже давно не дивувала і не захоплювала Флойда, тож він радів, що капсі «Велкро» дозволяли пересуватися підлогою майже звичайно. У салоні шатла передбачалося багато різноманітних занять на дозвіллі. По-перше, можна було просто сидіти і читати. Коли Флойду томився від офіційних доповідей, меморандумів і протоколів, він увімкнув свій планшет формату А4 в інформаційну мережу судна, і послав запит на останні новини з Землі. Одну за одною він переглядав найважливіші газети рідної планети. Коди найвідоміших із них він знав на пам'ять, тож він міг не звірятися зі списком на зворотному боці планшета. Увімкнувши на дисплеї короткочасну пам'ять, Флойд відкривав першу сторінку газети, швидко передивлявся заголовки і зазначав статті, які його цікавили. Кожна зі статей мала своє двозначне посилання. Натиснувши цей прямокутник за з поштову марку їх можна було розширити до повноекранного режиму і читати статтю в зручному форматі. Завершивши читати, читач повертався до цілої сторінки і вибирав іще статті для детального ознайомлення. Флот іноді міркував, чи цей планшет і тієї фантастичні технології, які уможливили його появу. Це останнє слово в людському прагненні поліпшити комунікації. Ось він, закинутий далеко в космос, відлітає від Землі зі швидкістю в тисячі миль на годину. Але за кілька мілісекунд може переглянути заголовок будь-якої газети, хоч саме слово газета анахронізм у добу електронних технологій. Тексти автоматично оновлювалися щогодини, якщо читати пресу лише англійською мовою можна змарнувати ціле життя, поглинаючи інформацію, що постійним потоком линула з новинарних супутників. Важко собі уявити, як таку систему можна поліпшити, але рано чи пізно гадав Флойд її час мине, а пристрій замінить числ. Так само неймовірне, як у цей планшет мав здаватися какстону і Гутенбергу. Перегляд електронних заголовків породжував і ще одну думку. Чим дивовижнішою ставала сама комунікація, тим, здавалося, тривіальнішим, позбавленим смаку і гнітючішим ставав її зміст. Нещасні випадки, злочини, природні чи створені людиною хвороби, загрози конфліктів, похмурі редакційні передбачення саме на цю вісь, здається, намотувалися мільйони слів, розпорошені в ефірі. Але все таки Флойду інколи здавалося, що навіть це не так уже й погано. Газети утопії, вирішив він чимало років тому, були б жахливо нудними. Час від часу капітан та інші члени команди заходили до салону, щоб обмінятися кількома словами зі своїм єдиним пасажиром. Вони сприймали його з благоговінням, і, без сумніву, їм кортіло дізнатися бодай щось про його місію. Однак, на щастя, члени екіпажу були надто виховані, щоб розпитувати чи хоча б натякати на свою цікавість. Здавалося, вільно в його присутності почувається лише мініатюрна красуня-стюардеса. Ця дівчина розповіла Флойду, що сама родом із Балі. Вона внесла в атмосферу польоту якусь грацію і загадку, властиві цьому досі не зовсім зіпсованому острову. Одним із найдивніших і найчеревніших спогадів Флойда про переліт стала її демонстрація деяких рухів класичного валійського танцю в умовах невагомості на тлі блакитно-зеленого серпа землі. Під час польоту. Був передбачений час на сон, коли головне світло в салоні вимикалося. Флойд пристебнув свої руки й ноги еластичними ременями, які завадили б йому поплисти кімнатою. Здавалося спати тут незручно, але за відсутності сили тяжіння, жорстке сидіння здалося йому зручнішим, аніж найм'якші перини на землі. Прив'язавшись, Флойд доволі швидко задрімав, але одного разу прокинувся. Сонний, він не розумів, де перебуває. Дивне оточення збивало пантелику. На якусь мить чоловік подумав, що потрапив у середину китайського ліхтарика, тв'яне світло від стіни салону викликало таке враження. Потім він твердо сказав собі, спи, хлопче, це звичайний місячний шатл. І це подіяли. Коли Флойд прокинувся, місяць займав уже половини неба, а посадкові маневри мали отот -от розпочатися. Широка дога вікон секції пасажирів тепер розвернулася в напрямку відкритого космосу, тож для зручнішого спостереження за примісяченням він перейшов у контрольну кабіну. Тут на екрані можна було бачити фінальні стадії спуску. Наближалися місячні гори. Вони навіть приблизно не нагадували земні. Ті вкрито сліпучими шапками снігу, щільною рослинністю, мінливими коронами хмар. Однак дивовижні контрасти світла і тіні надавали місячним горам їхньої власної неповторної краси. Закони земної естетики тут не діяли. Цей світ формували інші сили, ніж на юній зеленій планеті з її льодовиковими періодами, з морями, що постають і зникають, і зірськими кряжами що до світанку розчиняються, мов, туман. Тут же відбувалося щось незбагнене для життя, але не смерть, бо смерть – це щось протилежне до живого, а місяць до сьогодні життя не знав. Знижуючись, корабель тримався майже точно над лінією, що відокремлювала ніч від дня. Просто під нею панував хаос колючих тіней, окремі гірські піки ловили перше проміння повільного місячного світанку. Хоч як сприйняла електроніка, та це невдале місце для посадки. Корабель повільно відпливав звідти до нічного боку Місяця. Коли очі звикли до притлумленого світла, Флойд побачив, що нічна частина Місяця теж не повністю темна. Її заливало примарне сяйво, в якому, однак, можна розрізнити гори й долини. Це земля. І ганський місяць для Місяця затоплювала поверхню своїм сяйвом. На панелі пілота на радарах блимали вогники. На екрані комп'ютера висвічувалися і зникали цифри, то відлік відстані до місяця. Вони були ще за тисячу миль від місячної поверхні, як повернулася вага, бо реактивні двигуни почали своє м'яке, але постійне гальмування. Місяць повільно збільшувався, заполонивши собою все небо, сонце ховалося за обрієм, тепер було видно лише гігантський місячний кратер. Шател опускався до його центральних піків, і несподівано Флойд помітив, що біля одного з піків – Ритмічно спалахувало яскраве світло, схоже на радіомаяк у зимному аеропорту. Флойд придивився до цього світла, і йому перехопило дух. Значить, люди створили на місяці ще одну свою фортецю. Той кратер уже так розрісся, що його межі зникли за обрієм, а дрібні кратери, розкидані по його поверхні, почали виявляти свій справжній розмір. Деякі з них, що здавалися крихітними з космосу, мали милі в діаметрі і могли легко поглинути цілі земні міста. Під автоматичним контролем шатл сповзав із зоряного неба до безплідного ландшафту, залитого світлом великого півмісяця землі. Тоді, перекриваючи свист реактивних двигунів і сигнали електроніки, в кабіні почувся голос. Говорить пункт керування польотами «Клавіус». Спецрейс номер 14. Посадка минає нормально. Будь ласка, перевірте посадковий пристрій, тиск у гідравлічній системі, готовність амортизаційної подушки. Пілот натиснув якісь перемикачі, засвітилися зелені лампочки, і він відповів. Є посадковий пристрій, тиск у гідравлічній системі, амортизаційна подушка. Усе гаразд. Прийнято, відповіли з місяця, далі посадка минала без зайвих слів. Хоч і було ще багато приводів для перемовин, усі ці розмови вели між собою машини, посилаючи однодні бінарні імпульси в тисячі разів швидше, ніж їхні повільні винахідники могли спілкуватися. Деякі з гірських шпилів уже височили над шатлом, тепер до землі лишалися сотні метрів. Маяк, мов провідна зірка, миготів над комплексом будівель і чудернацьких транспортних засобів. На фінальній стадії посадки двигуни, здавалося, почали вигравати якусь дивну мелодію. Вони то вмикалися, то вимикалися, виконуючи останні регулювання тяги. Зненацька хмара Куряви поглинула все навколо. Реактивні двигуни вфаркнули в останнє. шатл легко гойнувся, немов шлюбка яку проходить невелика хвиля. Минуло кілька хвилин, поки Флойд осягнув тишу довкола і слабку силу тяжіння, що потягнула його додолу. Трохи більше, ніж за добу, він здійснив переліт, про який люди мріяли дві тисячі років. Після звичайно нині подорожі доктор Флойд приземлився на місяці.